За ними, ридаючи, йшли жінки та вже дорослі діти. Козаки нагайками розігнали НАТО продачів. «Плачем нас у той час ніхто не міг зворушити», – сказав якось отаман. За селом комісар Кожуховський пробував тікати. Даремно. Арештованих поставили на коліна. Їх було 10 душ. Саме стільки, скільки в жахливий спосіб знищили у вересні 1920 року. Символічно і справедливо. На наказ отамана всім яничарам відрубали голови. Козаки, як видно, забули про свято. Азарт розплати виявився сильнішим, ніж відпочинок за багатим столом. Працювали до пізнього вечора. Побували ще у трьох селах, де ліквідували вісім сексотів. Так, за перший день Великодня було знищено 45 ворогів, сексотів і працівників штабу 10-го Червоного полку. Район від ворогів українського народу був очищений ґрунтовно. Чутки про це підуть далеко, а пам'ять залишиться надовго. На цьому не зупинилися. 19 квітня в селі Супрунів козаки Орла зарубали двох курсантів вінницьких піхотних курсів, а 21 квітня заїхали у Кожухів – Переконавши, що попередні розмова і попередження на кожухівських міліціонерів не вплинули, і вони продовжують служити жидівській комуні, мобілізуючи до окупаційного війська сільських парубків, повстанці змушені були зарубати і цих братів по крові та ворогів за духом. 22 квітня Гальчевський розділив своє воїнство на три загони. Один у 30 козаків очолив особисто, інший у 28 кінних віддав під команду Миколи Федорука – Жителя села Майдан Іскреній, що в 10 кілометрах на схід від Літина. Федорук, офіцер Старої армії, під час польової кампанії 9 місяців командував піхотним полком, повідомляв Сексот. Третій відділ у 10 пішокінних очолив сотник Євген Ковбасюк. Кожний відділ отримав своє завдання роз'їхали з селами в пошуках партійних і непартійних прихильників сов власті. Наслідки цього рейду невідомі. Хіба зберігалася інформація про те, що 26 квітня в селі Гущинцях невідомими було знищено керівника комсомольського осередку та одного секретного сотрудніка? Отаман ще на Великодні свята вирішив пересісти на англо-арабську командира 10-го полку Святогора. Та треба було ще подружитися з нею. Даючи їй заради знайомства цукор, він жалем згадував свого вірного каштана, який потрапив у десятий полк і тепер, напевно, переслідує повстанців. «Ну що ж», – подумав отаман, – «тепер маю англо-арабську їхнього командира». «Бог справедливий», – сказав би Магометанин. Кобила недовірливо косила фіолетовим оком, та цукор брала. Отже, на дружбу можна сподіватися». «Сину мій голубе Сизий». Був останній день квітня. Козаки готувалися до поїздки в район Летичівських лісів на з'їзд повстанців Поділля. Годували перед дорогою коней. Несподівано, близько 11 години на околиці Миколаївки почулася стрілянина. Це вартові прогавили більшовицьку стежу, яка приїхала до самого села і, побачивши козаків, кілька разів вистрілила. Черговий старшина Грабик, який ще не опанував як слід повстанської тактики, сів на коня і гукнувши кількох козаків, почвалував у погоню. Інші, близько 75 козаків, подумавши, що то поїхав отаман, кинулись на вздогін. Орел залишився в Миколаївці з відділу Мониска-Грабарчука, який налічував усього 24 козаки. А тут, за пагорба, випірнула запінена лава вершників у Будьонівках. Отаман прикинув на око. 350, 400 шабель, отже, кінний полк. Залишивши Грабарчука заговорювати большевикам зуби, отаман кинувся за іншими козаками в надії наздогнати їх, впорядкувати та вдарити з долини на ліве крило червоної кінноти. Поїхав слідами, та коло річки вони урвалися. Лише тут отаман відчув небезпеку. Він виявився один у районі, який прочісують сотні ворожої кінноти вирішив терміново повертати до Грабарчука, який вже вступив у бій. Про це свідчив гучний відгомін гарячої стрілянини. За селом на схилі горба пустився чвалом, та на мокрій ріллі англо-арабка швидко стомилася і збавила ходу. Червоні, які в трьох метрах посувалися по той бік широкої долини, побачили його –